m a la sintonia de Ràdio Palafrugell. Continuem des del 107.8 de l' FM i també Rràdio Palafrugell..cat informar-vos d'aquestes doncs, activitats que tenim a casa nostra avui ens centrarem amb en les activitats que per aquesta setmana ha organitzat l'Associació de veïns i amics de Calella de Palafrugell i és que donc com ho vam comentar doncs tenen un estiu carregat d'activitats i ara amb l'inici del mes d'agost donc n arriben de noves per comentar-les doncs ho farem com és habitual amb la Lluïsa Bonal per tant doncs agraïm una vegada més que ens atenguis, bon dia Lluïsa Hola, molt bon dia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 conjuntament amb l'Escola de Música i de cara a la setmana vinent doncs, ens tornem a posar en contacte amb la Lluïsa perquè, com dèiem eh, les activitats no paren amb l'arribada de l'estiu i el mes d'agost doncs, com, com, com, com hem anat repassant el, durant el juliol doncs, també repasarem aquestes activitats amb la presidenta de l'associació Lluïsa, eh, de moment un balanç positiu no, d'aquestes activitats que hem anat fent al llarg sí. del mes de juliol Sí, realment, de moment sí, la gent participa. També ens sembla que podem encertar la manera de difondre-ho, uh -huh. que en més d'aquest llibret, doncs, aquesta bany hem fet aquests tríptics i sí, per la propera vegada que puguem parlar ja tindrem el nou tríptic que tindrà les, la resta d'agost i setembre. Perfecte, doncs, Lluïsa, moltes gràcies i, doncs, seguim en contacte. A vosaltres, gràcies per turitzar-nos. Adeu!